És dilluns 13 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell posarem la mirada en l'acte de presentació de l'any Pallac amb Salvador Cardús i nosaltres ho comentarem amb el president de la Fundació Josep Pallac, en Josep Maria Soler. També us explicarem que s'han entregat els premis del 40è concurs de Pesebres de Palafrugell. La informació comarcal en aquest eh, informatiu ens portarà fins a Verges per explicar que aquest cap de setmana Empordanet a Sena i va obrir el taló. També us explicarem que quatre artistes palafrugellencs han estat nominats en la primera fase dels Premis en Derroc. I posarem el punt i final en aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens porta un dia més en Josep Pascual, amb el qual també comentarem l'efemèride dels 35 anys de la nevada de l'any 1985, que avui en concret celebra aquests 35 anys. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 13 de gener i ho farem posant la mirada en un acte que tenim aquest dimecres al Teatre Municipal de Palafrugell i que serà l'acte de presentació del any Pallac. Aquest 2020 es compleixen 100 anys del naixement del mestre i pedagog Josep Pallac i n'hem parlat amb el president de la Fundació Josep Pallac, en Josep Maria Soler Bon dia Josep Maria bon Moltes gràcies per venir novament als Estudis de Ràdio Palafrugell Moltes gràcies a vosaltres I per parlar d'aquest any Pallac que que, doncs, que avui et convidem per parlar d'aquest acte de presentació que com dèiem tindrà lloc aquest aquest dimecres i amb una figura destacada Una figura destacada, sí, evidentment la figura principal és la d'en Josep Pallac sí. però hem pensat que quan vam començar a preparar la cosa doncs que el doctor Salvador Cardú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 que serà l'any pallac doncs aquest serà el tret de sortida de l'any Pallac, hem comentat doncs, que hi haurà la figura de Salvador Cardús eh, no sé si a més a més d'aquesta conferència, no? el compromís amb l'educació del futur, tot pensant en Josep Pallac per comemorar aquest any Pallac, no sé si tenia algun lema en concret. Exactament eh, vull dir, es presentarà en aquí en aquest acte mm. eh, aquest acte doncs està pensat eh, explicar breument doncs de què va l'any Pallac eh, la conferència en si i i després donar el fet de sortida amb, amb descobrir el logo, etcètera, eh, de, de, de l'any Pallac. Mm -hmm. el, el lema, el lema, si a la Fundació Josep Pallac doncs tenim el lema, tothom que s'educa tothom fent xarxa, doncs per l'any Pallac no podia ser altre que, que el que era en Josep Pallac. Josep Pallac era una persona totalment compromesa socialment mm -hmm. eh, i eh, que l'educació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 abans de, de, de passar aquesta segona part no? de, de comentar doncs, aquests actes que teniu previstos per a aquest 2020, eh, m'agradaria... Doncs saber què, què espereu d'aquest any 2020, d'aquest any Pallac, suposo que s'esbirà una miqueta doncs, per donar una miqueta a conèixer també encara més la figura de, de, de Josep Pallac eh, per aquells que ja el coneixen i per a aquelles persones que no la coneixen encara. Exactament. Exactament. Uh, un primer objectiu és precisament aquest, que la figura de Josep Pallac doncs, la puguem actualitzar, puguem fer-la visible eh, de manera que les futures generacions se'n recordin, mm -hmm. de que existir i què és el que portar a la nostra societat. Un segon objectiu eh, per nosaltres és de que aquelles idees de Josep Pallac, que d'alguna manera s'han traduït amb eh, la Fundació, de caràcter educatiu transversal, doncs, eh, que quedin reflectides amb l'actualització del segle XXI, totes mm -hmm. aquelles coses que en Josep Pallac havia intuït, i algunes eh, però d'una manera molt i molt clara. I en tercer lloc eh, no podem no podem estar-nos de també donar relleu durant aquest any per allà que la pròpia fundació, que ara per ara és una fundació eh, eh, que només s'ha nodrit de persones voluntàries, hem eh, passat de mil amb aquests pocs anys, eh, eh, però que volem que aquesta fundació tingui solució de continuïtat i que pugui tenir finançament suficient com perquè pugui haver-hi també eh, alguna persona professional que pugui eh, eh, lligar-ho absolutament tot. Mm. Eh? són els tres grans objectius aquest eh, any pallà que es comemora en aquest 2020 que acabem d'estrenar però la tasca ve de més en darrere no, Josep Maria, jo suposo que hi ha hagut tot una tasca, una feina sí. prèvia sí. per demanar doncs, ajuts per doncs, acabar de, sí. de fer doncs, sí, sí, aquests tant, actes tant. Eh, en aquest sentit no sé si heu quina ha estat la resposta que, com valoreu la resposta Bé. tant d'administracions públiques com fins i tot també de la Generalitat Uh, la primera precisament que vam intentar va ser uh, la que dius la Generalitat de Catalunya que mm -hmm. l'any Pallac fos reconegut com a uh, una commemoració oficial durant aquest any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 Mm -hmm. Clar, això ajudarà no? que a... ajudarà eh, eh, des de tot punt de vista, eh, ajudarà de que, ajuda també de que altres institucions, als ajuntaments, consells comarcals, mm -hmm. tal, ens, ens reconeguin, ens, ens ajudin direct o indirectament, eh, també eh, que per exemple, una exposició itinerant que irà arreu de Catalunya doncs també sigui molt més ben acollida i que hi hagi i hi hagi més... Eh, repercussió en aquest sentit eh? bé, doncs eh, fantàstic, no? Estem, estem molt contents que, que hi hagi hagut aquest recolzament ja dic, tant de la Generalitat com després també de, de part de Diputació de part de, de Consell Comarcal sobretot Alt i Baix i Empordà que són els que ja són patrons de la nostra Fundació, mm -hmm. eh? no ens podem oblidar dels ajuntaments el nostre per descomptat incondicional eh? en primer lloc i de molts altres d'Ajuntament propers i no tan propers i també de institucions com la Universitat de Girona eh, que, que també és patró de, de patrona de la, de la Fundació i que doncs incondicionalment s'ha de seguida es va sumar a la iniciativa eh, i també i també altres entitats que indirectament ens recolzen mm -hmm. una altra cosa és la, el recolzament podríem dir eh, econòmic per dur a terme les activitats que aquest doncs es Esperem d'aconseguir finançament eh, també de, de més privat, més mm. a base de, de, de patrocinis que ens puguin donar solució de continuïtat, ja no solament en els actes d'aquest any, sinó en la pròpia Fundació. Aquí al final sempre és on anem a parar, no? És el més complicat poder, exacte, al final. Exacte, exacte. en aquests moments i tant, mm. molt. Però no per això doncs, deixem de tenir ganes i il·lusió eh, per tirar endavant aquestes coses doncs eh, esperem doncs, que aquest, eh, aquest finançament també arribi ja sigui doncs, eh, de forma privada o fins i tot eh, una mica més difícil, no? de forma pública sempre és eh, més complicat eh, hem repassat doncs, eh, aquesta conferència de, de Salvador Cardús en aquest acte de presentació que tindrà lloc aquest dimecres 15 eh, els actes però bonament començaran eh, el mateix dia que es, que es comemora no? el, el, el dia, centenari de... el dia 10 de febrer eh, de l'any 1920, mm -hmm. és pròpiament el dia que va néixer en Josep Pallaca Figueres aleshores, eh, lògicament el dia 10 de febrer del, do, del, mil, del 2020 mm -hmm. és a dir el proper el proper mes hi haurà un acte a Figueres i després a continuació durant tot l'any hi haurà actes de diferents demarcacions a diferents cantons eh, a diferents localitats l'exposició que s'itinaran a mm -hmm. la qual he parlat eh, i molts altres actes eh, que, extraordinaris i altres d'ordinaris que ja feiem la fundació eh, com l'Estatatuli espelac i molts altres eh, lèxic eh, el model de fundació per de que tindran lloc o tenen lloc ja eh, però en el encara més si cau doncs, tota la commemoració doncs tot aquest seguit d'actes que tindrem aquest any 2020 eh, i anirem repassant doncs, perquè com que s'allarguen en el temps doncs, eh, anirem fent memòria amb Josep Maria i també doncs, amb les persones que hi hagi protagonistes eh, això sí, eh, l'acte de, de Cluenda diguem també m'agradaria que en parléssim perquè tindrà lloc el 2021 perquè serà doncs, també Exactament. per tancar no? sí, sí, podem dir que l'any Pallac doncs, doncs, serà el 2020 però que, que del 10 de febrer del 2020 fins al 10 de febrer del 2021 encara podrà estar dintre de la commemoració, en tant quan eh, justament quan acabi mm -hmm. eh, eh, quan, quan ja seria els 101 anys doncs hi haurà el dia 7 de febrer del 2021, hi haurà l'acte de cloenda, podríem mm. dir, de repàs de tot el que haurà estat l'any Pallac, tindrà lloc, igual com ara hi ha el tret de sortida eh, eh, aquest dimecres eh, de presentació de l'any en aquí a Palafrugell, doncs també serà en el Teatre Municipal aquí a Palafrugell, qui hi haurà aquest acte de cloenda, podríem dir, de l'any Pallac, fent memòria de tot el que ha estat i segurament serà un acte molt emotiu perquè coincidiran moltes coses alhora. Doncs eh, aquest acte emotiu és del qual també ens en farem ressò. Avui doncs, hem convidat els estudis de, de la nostra emissora, en Josep Maria Soler, per parlar d'aquest acte d'aquest dimecres, que, com deia, tindrà la presència... Uh, del doctor Salvador Cardús no sé, Josep Maria, si també tenim confirmada la presència d'altres uh, personalitats Evident, sí, sí, hi ha personalitats de, de la Generalitat eh, de Departaments de la Generalitat també de, de igualment dels de, de consells comarcals, de Diputació d'Ajuntaments mm -hmm. eh, eh, el nostre alcalde per suposat, davant de, de tots mm -hmm. i, i molt contents de que pugui assistir-hi molta gent l'entrada és lliure eh, eh, i pensem que ha de ser un goig no només per als que d'alguna manera estem en la part més activa de la Fundació sinó per tots aquells que estimen l'educació eh, i estimen aquesta nostra societat doncs tothom convidat a aquest acte d'aquest dimecres, Josep Maria moltes gràcies per venir a Ràdio Palafrugell i ens emplacem en, en properes setmanes per parlar d'altres actes moltes gràcies Seguim en aquest primer informatiu de la setmana de Ràdio Palafrugell i a continuació posarem la mirada d'un acte que va haver-hi aquest divendres passat també al Teatre Municipal de Palafrugell i en aquest cas un acte que va servir doncs com a entrega dels premis del 40è concurs de pesebres de Palafrugell, un acte que com dèiem, va reunir a tots els pesebristes que van participar en guany en aquest concurs un any més. Els premis, recordem, es van atorgar en tres categories diferents: populars, monumentals i artístics. En total aquest any hi han participat 16 pesebres i com en les darreres edifices, el jurat va decidir atorgar un reconeixement a tots els participants. Tots van ser guardonats amb un diploma de participació, un lot de llibres d'edicions locals i un val regal escambleable per material de papereria. D'altra banda, durant el lliurament de guardons, us hem d'explicar que també es va fer un petit reconeixement a Lluís Bries. Bries, recordem, ha cedit part de les seves obres passebrístiques per ser exposades al vestíbul del Teatre Municipal i al Museu del Suruamés. En aquest acte també es va reconèixer a Lluís Zamora, que exposa al taberint del Teatre Municipal la mostra fotogràfica Els palestorets de Palafrugell entre bambolines. En el lliurament de premis del 40è concurs de pessebres de Palafrugell hi havia les següents categories de caire popular, com us hem dit, monumental i artístic, Play mòbil. Pel que fa als passessebres de caire popular, el primer premi us hem d'explicar que va ser per Lluís Bries, pel seu passessebre popular ambientat al Mascalç de Fió, datat de l'any 1948 i exposat a la Fundació Josep Pla. Planguany. Lluís Bries també ha, dit, ha estat distingit amb un dels guardons de Palafrugellenc de l'any, atesa la seva gran producció perseverística i el seu compromís amb Palafrugell mostrant el seu ofici. El segon premi en aquest apartat va ser per Carles Els pel seu pessebre popular ambientat a l'equaducte d'encaixa, Caixa, conducta que puava aigua mitjançant un molí aiguader i el tercer premi va ser per David Barea, pel seu pessebre ambientat amb una curada estructura i un impressionant riu. Els exècits en aquesta categoria de caire popular van ser per Teresa Rosers, Àngela Bonet i Anna Salvador pel que fa a la categoria de pessebres de caire monumental i popular i trobem en el primer premi a la família Brias Esteve pel seu pessebre monumental ambientat en el conjunt de les voltes de Calella a la platja del Porbó, davant del mar i on també s'hi poden veure unes figures que recorden les populars pintures calallanques de Rodolfo Candelaria El segon premi en els pessebres de caire monumental i popular és per Jordi Martí Barreres pel seu pessebre popular ple de detalls constructius i il·luminants magníficament. En El tercer premi són els pisos dotacionals Pivert 52 pel seu pessebre monumental exposat al local social i del qual n'és autor Miquel Aldric. D'altra banda, us hem d'explicar que dins d'aquesta categoria de caire monumental i popular, també hi ha uns premis entre les escoles que en aquest cas el primer premi ha recaigut sobre l'escola Torres i Jonama pel seu pesebre monumental anomenat d'Orient a Occident, Pobles del món, el segon premi ha estat pel Col·legi Sant Jordi pel seu pesebre vertical, dibuixat pels alumnes de l'escola i exposat a l'entrada del centre. Pel que fa a la, a la categoria de caire artístic, el primer premi ha estat per l'Estanc de Calella, pel pessebre ambientat al carrer Miramar de Calella, elaborat íntegrament per Joan Avellí, que ha sabut transmetre el 100% l'ambient calallenc, el segon premi per l'imperdible de Càritas i el seu pessebre construït per Montse Miró, amb originals figures de suro, material eminentment palafrujellenc, i el tercer premi dins d'aquesta categoria ha estat per Jaume Garcés i Carles Alcárez, Recio, amb la col·laboració d'Oxigen pel seu paper giratori construït amb material reciclat i exposat al Centre Comercial Cel Obert. Recordem que la nostra col·laboradora, la Irene de les Heres, va parlar amb els dos Artistes una conversa que podeu recuperar a través de la nostra pàgina web i dins d'aquesta categoria de Caire Artístic hi trobem l'excèsit al Consell de la Gent Gran pel seu pesebre artístic en forma de diorama i construït per Jesús Mora. Per últim, per acabar, també dins d'una altra categoria, en aquest cas de pesebres de Playmóbil, el primer premi va ser per la família Zamora Regincós pel seu pesebre de Playmóbil inspirat en els pastorets i que reprodueix tres escenes de la tradicional representació nadalenca. El segon premi en aquesta categoria va ser per la Gina Ilibet García Bermudó pel seu pessebre de Play mòbil instal·lat en un original arbre de Nadal i realitzat totalment amb materials reciclats. I després de sobrepassar l'equador d'aquest informatiu d'avui i dilluns, en aquest moment... Passem a comentar la informació comarcal destacada que no hem explicat a l'hora del peix fregit. Avui l'informatiu anem fins a Verges i és que Empordanet a Sena, va obrir en aquesta localitat el taló amb un espectacle de circ contemporani protagonitzat per la companyia Samsó. Frecs, el nom de l'espectacle, va omplir el pavelló de Verges amb més de 250 persones ampliant l'aforament previst inicial que era de 170. Els pallassos i acròbates de Samsó van entusiasmar un públic familiar amb un circ amb història teatral al darrere sense animals i amb intenció d'explicar una història més més enllà de les habilitats tècniques i acrobàtiques. Emporanet escena és un festival de teatre familiar que abarca 11 pobles de l'Empordanet amb 11 obres de teatre del 12 de gener al 17 de maig. Frex de Samsó va obrir un certamen que acabarà a fuixar amb la gallina dels ous d'or del ZoZom teatre. Hem d'explicar que els espectacles han estat escollits mirant les possibilitats que tenen els espais de cada poble i intentant fer de les mancances virtuts. En el cas de Verges ha estat espectacle de més gran format dels 11 que s'han programat. La voluntat de l'organització és remarcar el caràcter familiar de les obres programades, fugir a l'etiqueta infantil, engrescar al públic adult i fidelitzar-lo. Els espectacles comencen tots a les 5 de la tarda i les entrades es poden comprar per internet al web de l'Empordanet Escena. Tornem ara cap a casa nostra per explicar que diversos artistes han estat aquest cap de setmana nominats als Premis Enderroc 2020 en les diverses categories i trobem els artistes palafrusilencs i Llencs, Festucs, Borbó, Els Cremats i Clarepeia. A més, entre els seleccionats també hi ha els Baix Empordanesos, Mazzoni, Despit i Fetus. Així doncs, com podeu comprovar, diversos artistes de Palafrugell han estat nominats els Enderroc 2020. Fins al proper 23 de gener està oberta la primera ronda de votacions per tal que els artistes palafrugellencs puguin passar a la següent fase. En aquesta primera selecció hem d'explicar que hi ha tots els discos editats durant el 2019, en canvi a la segona ronda només quedaran 10 per categoria i per últim a la darrera fase dels premis seran 3 els finalistes per cada categoria. Així, a en l'apartat de millor disc de pop-rock de l'any hi trobem els Festucs amb Nit al Paradís i d'altra banda de la comarca també hi està representada amb el treball de Desig imbècil del bisbalenc Masoni, els Despit amb el disc Respostes i el grup Fetus amb l'àlbum Terracuita. Els grups de Vaneres, el Port Bo i els Cremats, per la seva banda, es troben dins de la categoria de millor disc de folk. Els primers per el treball Essència i els segons per Despit. Així doncs, les dues formacions palafrugilenques que competiran per accedir a la segona fase. Per últim, en la categoria de millor disc de clàssica, hi trobem la Palafrugilenca i Premi Nacional de Cultura 2019, Clara Peia, amb el disc AA, Antologia de la Mort. La primera fase finalitza el 23 de gener i la segona tindrà lloc entre el 29 i el 29, de gener i el 9 de febrer. Els tres finalistes de cada categoria s'escolliran en la darrera fase que es farà del 13 al 23 de febrer. El veredicte de la crítica, per la seva banda, ja es va donar a conèixer fa unes setmanes i va escollir com a millor disc de l'any Manel. D'altra banda, Oques Grasses van ser guardonats amb el Premi Enderroc de la Crítica, el millor artista de l'any. En la categoria de millor disc revelació són els mallorquins Salvatge Corc qui s'emporten el premi, així com Carla s'erigeix com la guanyadora del Premi Enderroc a millor disc en llengua no catalana i Lildami, per últim, com el victoriós en el Premi Enderroc a millor disc de Músiques Urbanes. Així doncs, aquests diversos artistes de Palafrugell que us hem comentat, el Port Bo, els Cremats, Fastucs i Clara Peia, que estan nominats en aquesta primera fase dels Premis Under Rock, podeu fer les vostres votacions a través del portal web enderroc.cat. I arribem a la part final d'aquest informatiu d'avui dilluns i com és habitual, el primer dia de la setmana i el darrer eh, laboral, doncs ho farem posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per saludar en Josep Pasqual per tal que ens expliqui quina és la previsió meteorològica per a aquest inici de setmana. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Doncs en Josep Pasqual, que ens atén a Ràdio Palafrugell un dia més per explicar-nos la previsió meteorològica per a aquest inici de setmana. Josep, què, què ens espera aquest, aquest inici de setmana? Eh, doncs en principi encara serà la continuació d'aquest anticicló tot i que ja sembla que està arribant al final, però encara tindrem uns dies doncs força tranquils. Eh, de fet, eh, la propera nit tornarà a ser freda, igual que aquesta, amb aquestes inversions tèrmiques, és a dir, temperatures més fredes a la nit en les zones més fondes, que no pas en punts més alts. Uh -huh. I eh, tindrem trenines de, de núvols alts durant aquests dies, amb sol. Eh, però també, ara, un, un fet destacable és que hi ha una depressió fortíssima a l'Atlàntic Nord, entre les illes britàniques i Islàndia, que arribarà a 940 hectopascals de pressió al centre. Per tant, és una pressió baixíssima que portarà, doncs, molt d'enrenou, molt de moviment en aquella zona, vents molt forts, molt un mar molt mala, molt mogut. Hem de pensar, per exemple, que aquí, el darrer mig segle, la pressió atmosfèrica més baixa que tinc enregistrada és de 972 i mig hectopascals i això va ser el 30 de gener de l'any 1986 mm -hmm. per tant allà hi haurà una pressió encara 32 hectopascals més baixa que no pas la més baixa que hem enregistrat aquí, per tant això doncs, dona una idea de la potència d'aquesta depressió mm -hmm. aquí estem molt lluny i el que farà això és que per d'alguna manera, estirarà vents de garbí que bufaran a partir de demà al migdia i segurament al llarg del dimecres, però la resta del dia, doncs, el temps, ja dic, serà força tranquil. Fora la propera nit, que encara serà molt freda, les darreres, estan de dia com de nit, es recuperaran una mica les temperatures, tot plegat amb sol i trengines de núvols alts. Podria ser que cap al divendres, però ja tindrem ocasió de parlar-ne, doncs a costa d'un front i tinguéssim alguna precipitació. I segurament sí que parlarem de, de més eh, temps més canviant eh, de cara al cap de setmana aquí. Doncs a, a l'espera d'aquest eh, possible canvi a finals de setmana, doncs aquests primers dies que vindran, doncs... Eh, eh donats no? per aquesta, aquesta calma una miqueta que ens comentàvem aquesta inversió tèrmica eh, a primeres hores del matí i a la nit doncs amb força fred i després al migdia doncs, amb temperatures suaus eh, amb aquest doncs, possible canvi a finals de setmana que en parlarem amb en Josep Pasqual doncs, eh, hem fet aquest repàs d'aquesta previsió meteorològica per a aquest inici de setmana i estem en una setmana, estem en uns dies Josep, eh, aprofitant que et tenim aquí com, i com sempre habitualment fem doncs, també comentem un tema important eh, relacionat eh, amb la meteorologia eh, ara es compleixen anys d'un fet molt destacable que va haver-hi eh, l'any 85 no crec que era? Sí, eh, ara fa justament avui eh, és a dir, el dia 12 i 13 de l'any 1985 de, de gener doncs eh, ja feia un parell de setmanes doncs, que tenien vents de Tremontana i de Provences, de Provençal aquest nord-norest les temperatures anaven baixant i, finalment, eh, aquí ens va nevar el 12 i el 13 de gener, d'aquell any 85, tot i que en altres zones, com ara més al sud, cap a Barcelona i Tarragona, allà ho va fer una setmana abans, ho va fer el Dia del Reis. Uh -huh. Doncs aquí, en la mateixa línia de costa, es va acumular eh, un pam de neu, i zones de muntanya, o sigui del Montgrí, m'imagino que, no, que zones de Begú i d'aquí Palaforgell, la, la, el gruix de neu va ser més important. Tot plegat en temperatures molt baixes, hem de pensar, per exemple, que aquí l'assertit, dos dies després, el dia 15, la temperatura màxima va ser de 0 graus i la mínima de 7 sota 0. Això, si tenim en compte que és a Rambamard, doncs, és força excepcional, i uns dies abans, eh, també, eh, quan feia aquell vent amb unes humitats molt baixes, jo recordo que el cops de mar, al picar contra les roques, les onades, doncs es va formar en algunes zones un gruix de dos tits d'aigua gelada, o sigui que realment van ser temperatures molt baixes. Doncs sí, a 35 anys que es compleixen d'aquesta efemèrida, diuen que aquest tipus de fenòmens, eh, Josep, són cíclics, eh, per tant, poder d'aquí uns, uns anys tornem a tenir algun fenomen similar. No sé si tu creus que podria ser possible això. Mai se sap, no?, en però... Sí, no, no es repeteix mai. Eh, cada cop serà més difícil perquè, eh, tenint en compte, doncs, el el canvi climàtic eh, que ens està afectant doncs les temperatures estan pujant una mica mm -hmm. però també és cert que per culpa del canvi climàtic el temps eh, a vegades es torna més boig i sí. coses que no passaven eh, passen, no? Per exemple, doncs quan hi ha inundacions o quan hi ha inclús doncs tempestes de neu doncs, són més fortes ara que, que no pas ara eh temps enrere. Uh -huh. Aquests contrastos, no? Al final eh, tot és més extrem, eh, se'n va més cap als extrems, eh? Exactament, uh -huh. sí, hi ha episodis, doncs, de pluges més intenses, eh, de sequeres més llargues, i tot plegat, doncs, eh, trastorna una mica la natura, podríem dir. Doncs, eh, hem fet memòria del que va passar ara fa 35 anys, l'any 85, els dies 12 i 13 de gener, també els dies abans eh, amb eh, i els dies després, amb aquestes temperatures tan, tan baixes que ens comentava en, en Josep Pasqual, i com sempre doncs, també hem fet la, la previsió meteorològica per aquest inici de setmana, nosaltres doncs, ens tornem a posar en contacte amb en Josep a finals de setmana per saber què ens depararà aquest, uh, aquest cap de setmana proper, aviam si ve aquest canvi que, que sembla que, que indiquen els mapes, ho sabrem això ja divendres, uh, Josep, moltes gràcies i que passis una bona setmana. Grà ser de vosaltres igualment tothom que ens escolta. Agrim doncs un dia més en Josep Pasqual que ens hagi il·lustrat al voltant del que ens depararà aquests eh, primers dies d'aquesta setmana a nivell meteorològic i també doncs aquest punt que ens ha fet eh, al voltant d'aquests eh, 35 anys de la nevada de l'any 1985, unes eh, imatges eh, que va deixar doncs a Palafrugell i a tota la costa, doncs, eh, unes imatges de postal eh, amb tota... Eh, a la Frugell Nevat de fet a radiopalafrugell.cat doncs, penjarem unes imatges que ens ha passat en Josep Pasqual al voltant d'aquestes nevades que hi va haver i que van afectar doncs, també a altres punts de, de, de la comarca el podreu recuperar aquesta conversa, així com les fotografies que molt amablement en Josep Pasqual ens ha fet arribar a radiopalafrugell.cat i fins aquí amb la previsió meteorològica arribem al final d'aquest primer informatiu de la setmana d'avui dilluns 13 de gener nosaltres us recordem que fins demà podeu seguir l'actualitat del nostre municipi a través de radiopalafrugell.cat els serveis informatius retornen demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell